Sensibilitate ezberdinak bilduz eta balore amankomun bat zuen pehan sortu den elgarrekin urruina berpiztu taldeak ingurumenaren zaintza elkarbizitza edo elkartasuna bezalako baloreekin sarta bat aurkeztu berri du. Parte hartzailea izan nahi duen dinamika batekin eta adostutako sarta oinarri errirako programa bat idazten joateko hori izanen baita ondoko aste eta hilabetetako lana. Lan taldetan eta udazkenean antolatuko dituzten bilkura pul batzuen bidez, heldu den urteko herriko bozetan aurkeztuko den, Programa idaztea. Filipe Aramendi, haute txia mintzatu gara, eta herritarrak taldeak sustengatzen duen bide berri honen zergatiaz mintzatu zegu. 2000 malaueko esperientzia ikusi eta pentsatzu baitugu ere, eta bo, ikusi zere azken urte hauetako kontekstua zer Euskalegian, pentsatu dugu egokiago litakela, ara, beste jende batzuekin ere elkartzea, mintzatzea, eta hori da elkart bizitza. Basteleneko prentxaurrekoan Filipe Aramendirekin, Magina Olivon eta Jono Lazalen zerrendan aurkeztutako aje ikusi baditugu, elgarrekin urruina berpiztu desmartsaren sorreran zen Patrick Duzozoak eta Sebastian Echebarnek ere talde utzi dutela iragarri dute. Filipe Aramendiren erranetan ustez lan egiteko manera parte hartzaiarekin ez ziren ados.